PEP-ren aurrekontuak babestu ditu atzuko berria zen PP eskuineko alderdi espainolaren gobernuaren aurrekontuak babestu ditu sorpresa hau dia sortu zuen bat zuetziren argituak izan egeran, baina eztea erraiten hitz ahitz Euskal Herrian Eta bai hori ere baita erdi hortan eaiotak errantzuen konstituzioko eun taburetama bozgarren artikuluak Katalunian indarrean segitzen dueno rajoiren aurrikontuak ez zituela onartuko. Hala errantzuen eh? jotak. Eta ez behin bakarrik gehin eda erran, erran eta erran. Etzen momentuko dementzia bat, beraz. Agian orain du dementzia momentu bat eta zer nahi egin tendu alderdiak antziz ahunt horain arte eunt aburritamabos garren artikuloa kritikatzen zuela eta beti ordeela eh? artikulu hori Katalunia beti blokeatua da eta Katalunia gobernoa eta bosken zilegitasuna beraz ahunt zapusten zuen Espaniar gerabakia kritikatu zuen ere bon aserreaz ordu du beraz erabaki honek eta artean permatz politikariaren urkullu lehen dakari ari galdera egiten dio beraz Zer iruditen zaizu, PNU-bek peperen aurre kontuak babestea lege biltzagaren gehiengoaren aurka. Hori hmm? da ere, hemen. pnu bek, ez luke gehiengoaren erabakia errespetatu behar, alako gai garrantzitsu batean. Ea diputatu batek ere erantzuna izan du bere alderdiaren aurka diren kritikei. Euskal Gobernuko diputatuen aurrean. Gasteizan, labur biltzeko, entxeatu gida, eun taburitamabost desaktibatzea, baina ez dugu lortu, beraz, uh, voilà. Ah, ahi, Twitter kondutik parte dute, diskurtsoaren bideo zatia, bi traola emanez, eun taburitamabost ez, hastag demokrazia. Entzu nahi duzien diskurtsoa? Haren zuten dugu. Ni bai ezaten dut, eta autokritika eginez, Ez dugula, bete, emandako hitza. Egia da. Guk, geure burua, behartu, egin genuen, egin degu, egun da berroita bitartean, ez genula aurrekonturik honeziko. Hori, publikoki eta ausenki izan degu. Beste inorkestu egin hori, eh? Zuek estezu egin. Da, kodemozekoak, harri gutxiago. Peneue bere buruari jarri dio baldintza hori. Ez dugu lortu desaktibatzea. Ez dugu noiz batzuk esaten dute bere ala. Desaktibatuko da, baina guk ez dugu lortu. Da, geure burua genun baldintzatu. Hori aitortu behar baldima da, aitortzen dugu. Amen, eh, raiten den meza laulakotan. Demokrazia traularen ondoan gaitzen altzuten. Amen, traula. Ea, parkamena onartzen hotzun, erriak. Baina neuntaboreta ma bost artikulua, ba, usko jaurlaritzak, eret jasaitena luke gumatez eta hor, zzip, adio eta bere gobernua, beste erribatera batera John marko duzu ere berdin bizitzera, be, zer gatik ez txina hituriz ez da gaizkian. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz <laughs> Itz eta putz. Ha, ha, ha, ha! Ta Justuki Puiz de Montek egin duen bezala Mallorkako japlaria den baltonnikek Espainiako Justiziak edo justizitik junttze arabki du, itugi batzuen arabera, Europan liteike Edo bereziki belgikan ere, baina ba, familiak ez dut konfirmatu. Haipatu ginoen jadanik emean, eh? Erregea iraintzagatik bere kanto batean hiru urtet erdiko presondegia behar, bete behar zuen artistak, gaur zuen azken epea presondegira bere kaguz joaiteko. Batek Twitteren dio mezala, ez du justizialen gandik iesegiten, injustiziaren gandik du iesegiten. Berrijostein lo egin sustena raplari tal debatek uh, ba ainitzek kantubat uh, los borbones son unos lanrones del borbon avergüencense por cabida a leyes falsedad fulminar con el castigo del a la sin plata subein porque creim con cambios podrían tener a tirar todos en fila Resistir como resiste un niño en los de Siria Insomni cuando la realidad abastiga Hacen faltas franches, faltan pintadas falta gente que no se agatje por nada Hacen falta ganas para saltar los patos no sueño conversar sino con barricadas El Estado legítimo al heredero de Franco Los Borgones son unos ladrones. Deitzen da kantu hau <tose> altonik artistaren aldeko kantoa beraz sustengu kantua eta Entzulearen iritzien, zure intzin entzule entzule, mesubatemen, Entzulewatek uh, eskatolikai uh, ipatzea. Ordon hemenche lusaideko plazasan gurutzatu hartzarentzat eta itzeta putzeko Entzule leialarentzat deitu Hanan eman telefonora edo idatzi ehun mailat zaabilduak Gmail puntuko melbi dira hal bezain lasteer mailatzeko kide gazte bat.axe, gauko mezua orain enttzuleen iritian aurreliazkotsa zuri. Martin Goyecz, Rango H Medikoraren eta Ma Braten semea mila zaionta rogeita hamekako irailaren zorzian sortu zen urruñaan. aristegia itsaldean. Biramunean berean bataiaatu zutelaik herriko parrokean. Dila zorzi eta hamazazzpiaren abenduan hoita urterekin urterekkin apesttuik berehala urruñaan hasi zen apez bezala lehenik bikario eta gero erretor, hemez zorzi urtez. Ondotik, aintzilara badoa anegonez hilabete batzutan erretor, Hor usten duela igero, bere kargoa berroita borz urteikin. Urruñara gintzen, berriz, bizitzera eta an hil, milazorzion eta berrogoita emeretziko ekainaren amadian, irurogoita zorzi urteikin, frontoinetik hurbilden pushant baitan. Milazorzion eta berrogoita mairuan, Antona Badiak antolatu zituen lore jokoetan, parte hartu zuen urruñan, epaimaikide bezala handik bihurtetara, utzi behar izan zuela ikargu hori osasun arazoengatik. Martin Goietx bereziki ezaguna da, milazorzion eta berroita amabian, bai honan imprimatu zituelakot, edo alegiak, La Fontenetaik bereziz hartuak. Goietxek La Fontenaren amabili buruetan autaketa bat egiten du, eta eunta ama berroita marbat alegia, gazpublikatzen, eh, eskoraz. Gainera, Alegia hoien euskarazko zulpenek anotazio bereziak badituzte. Pentsatzen duelaik, jendek, adibidez, ez dituztela, behaz, itzoiek, komprendituko. Hanitzetan, greko erromatar mitologiako personaien izenak dira, Jupiter edo Morfeo, orienteko lurraldeetako referentziak, ala nola pasa, animalia exotikoak, bromaderoa bezala, Edo, gara berriak diren zientzia e, tresnen izenak alanula mikroskopo. Bai e, publikatu zuen liburuaz kanpo, kantikak idatzi zituen, poesiak eta bereziki Florianen alegiak eskorara itzuli. Florianen alegien itzulpenak publikatu gabe gelditu ziren La Fontenaren alegien itzulpenen parte bat bezala. Altxort reziatuak diren zirriborro oiek, Antona Abadiaren funtsetan eta ari esker zainduak izan dira. Gaurazte. Alaxea Aurelia Jotxamil esker zuri entzulearen iritzian genuen eta orain, ebe musikaren tenorea, zurekin erangabedoa, Fred Begoet. Bai, gaur eginan iragoaz, mora uren lan begiaren deskubritzera. Irribarre txikian, gauaren ondarean adiobeldura, ez natu egin da gaurra da, ezzakutuuko ez, ez nauen negun hori. Goa hitxaropen, leioa zabaltzeko Beste hogeita lau ordu, elkarrar duratzeko Soberako, maitasun hori, altperrik ez galtzeko Bera begira, baina zeru ariso. Laino txin txarrikin ez tropo zoiteko Lurratik zintzilik Norrote zinur ez dagoela gaixo Morau, Andoni Tolosa er nainiagaren izen artistikoa dugu. Folk-rock estilua joratzen duen kantautore honek, bere burua, gizartearen kronistatza dauka. Mila behatziuntara ergoetan seian, bere lehen diskoa aterazuenetik, ironiaz eta samuhtasunez beteak diren kantu frango eskaintzen dizkigu. Urte luze horietan, hainbat lan atera ditu. Horien arteko begiena aukten berean anagitaratu duen, egun sentia alperentzat izeneko hau. Diskoa, amairu kantu osatzen da, berregoetan zazpi minutoko iraopen maten zat lan luze eta mamitsua beraz. Kantu horien artean, ito ez taldearen klas eta piztonz kantuaren bertso bat bada, eta Giorgio Baszmati Donostiagak moldatu bi argazki kantuaren bertso bat ere. Berttze kantu gusietakoitzak eta musikak andoni tolosak berak eginak ditu. ena Kaliak tu tako galia triste bat atereta por sikosis colectiva Burua zen makal makalai Burua. dira hai durua mihila zendira Clash da pistols Clash da pistols Clash da pistols Clash da pistols Clash da pistols ematen Azkeneko kantak Lan intimista honek, mora hauren ahotsa eta gitarra ditu protagonista Ala ere, bainak doko yetxeren ahotsaren laguntza ukanduko ruetan Eta hastian egan Giorgio Basmatik ere bi argazki kantuaren birmolaketa bat eskaintzen du. Musikalki, mora horren betiko oniertsuan bagabiltza ere, zazpigaren lanau, oraino lehen guak baino lasaiagoa da. Artistaren bizipen pertsonaletan eta samortasunean oinahitzen diren kantuak ditugu hemen. Alabainan, diskoa, alzaimura zeukan amazenarekin goizero egiten zuten oinezko itzuliskaren kronikaba bada. Ondorioz, alabearez, kantu hauetako hitzak, eritasunaz bai, baina nire zaintzaz, familia ahemanez, maitasunaz edo heldutasunaren bilaka erazari dira. Entzuleari goguetarako bidea irekiz. Gegegi ez el torkizunarekin estematseah. Lan lkuan. Labia puntu da kertzean, adoren dolsiak garaisistatzea. Ipurdia garbitzea Larri aldiei begirunea galtzea Atza Alperrik ez jautzea Dizimuluarekin amore matea Aintza eme oh. Auto Ekoisturiko Disko Hau 2008iko Irailean gabatu behizan da Egnani haieka Aieka Estudioan Bego gotxateki da teknikari lanetan aritu dena eta kantuak jonan Nordurikak masterizatu zituen Azkarateko Mamia Estudioan Jaki merda, Arrainentzako himnoak deitu aintzineko diskoarentzat bezala Bortze unzede eder prestatu dituztela eskus: Eta bereziki, horiek kontzertuetan saltzeko sedea dutela. Anartean, kantu hauek gusiak morau.bandcamp.com horian entzungai ezagir dituzte. Bertzen azere, informazio gehiago lortzen halko duzue morau.eus webgunean. Deraletik, bertzerik ez orain goz. Eldudan uzten usten zaituzte, mora horren disko begitik hautatu dizuedan kantu honekin. Irako gaiak. Gero eta gehiago kostetzen zaio, hitz egite zapatak lotzea. Egunero azten du zerbait betirako, baina zen irakurtzen du horain dikana. Eta dena irakurtzen du, ezkarregin garotzen ez badan suaitetan sintzilik ormetan itzartita du du du du du Egoien okinak onen aragia Oizero zigortzen dugu kafia Donostia er nani, burnieta handoain Len etxean nahi ditugu eta Txakur bat kaldu da Bostak iturkinak Arreta hondiz tauzen Esaten ditu amak Kalea liburua da irakurle trebearen za Irakur da iegokia amaren begien za du, du. Zendiren, ibilgaiuak irakurtzea maite du behien bat Esaldiek egiten diote, semafor ez bada tartean Jakirik onpolit, Ernanik itxeroi gelu, garraio lantzia. Eta ikun adere Kalea liburua ada irakur lehen trebearen zat Irakur gai egokia amaren begien zat Kalea liburua ada irakur Irakur gai amaren begiatza. hau hemen txetan Fred Beruetek Orkesturik Milieskertzuri eta du den arte beste kronika eta artista baten zat. Itz eta pot zamankizunean horren laurden baten buruan gure gomita izango da xabi erritzaina giza ekonomia solidarioaz egin dute aduan tolatu dute gumbat gaur Bayonako kampusean ekonomia eredu hortaz eta bereziki mugaz gaindiko ikuspegia Ba, orkestuz, e, ikerlari edo eta ordezkari politiko eta eragileer, marga forestie lankidea bertan baitzen, xabier itzainarekin itzegin al, izan doren laur buruan hori, eta seiak aintzintxoan ere, maia muruaga kantuz, kantu, aipatzeko. Bosterdiak, momentuz, euskal irratetan, berriak zurekin jojo bidart. <muchos> Kapio lantegiko greba segitzen dela oraino zuzendaritzarekin goizuntan milgula izan eta zuten erantzunik izan eta arratxaldekuntan erantzunen arabera, beraz, sindikatuek eta langilek dute erabakiko greba mugimeno segitzen dutenez. ez. Prudomeko dei hausitegiek ere jakein arazidu estela gai endemnitaten edo bakantza sariak kalkulatzeko. Hori da beti kapio lantegian edo eritzain e, degietan den afera hori langileak kardiologiakoek zuten hela eta man bainan gakoa beraz eko egiten dira langileak erantzunikabe gainera afera presantzela ez du onartu ausitegiaka Peio Zerbiel, Sibiru Tarkantaria, Didi eta Robert Hariko eta Mariz Lavi iru biharnezen zat, iru eta bost urte arteko preso zigora izan da, bainan parte handiena zurziarekin edo gibelapenarekin ondorioz ez dira presondegirat itzuri beharko. Azkenian, hausi denboran ere xalatua izan den bezala, hausiai dekitzeko epea biziki ilusia izan baita, olako egin moldea geldiarazteko xalak eta segieraziko dute Europako hausitegian ere, erranda okute. Giza ekonomia solidarioa aipagai zen gaur bayonako kampusean egan behar da, gure Eskualdean, Nafarroan, Lugalde Autonomuan, Akitanean eta Euskal hirigunean ere, iru eunta ogoi mila enplegu badira sail hortakoaka. Korri kabezala, lapasem, lasterkaldia eginen da biharnian, biharnoan. Biagnes eta Gaskoin izkuntzen sustengatzeko, lasterketa bidaxunetik abiatuko da ostirale juntan, pauera ino segituko da igandian, arribatuko da txaldeko bihontan. Hendaian, ostegun gau untan abiatzen da Endaiako Antzerkiaren Maiatza Festivala, eta hor katre reb eontuxe, ximer antzerki taldeak emanen du Maren Hospitaleko eri eta langileekin. Eta beste itzorduak ere beti antzerkia ekin, oskailua utz teatroak emanik gaur haratzean maulen zortziak eter ditan, eta bere alaxe, instantian sei jontan, miarritzeko mediatekan, oroitzen naizeno, magi zubeldiak emanen du, istantian. Iso! Oste gunean, iso eman <totipotilor> Bra-bra metaletar kolektiboa izan enda gure gomita. Eka inaren sortzian antuatuko duten konzertu abain abaita eriukete osu erabaten duten lana haipatuko digute. Ostegunean gunean, iso eman kizunean, bederatzitan. Azti beltza filmak enpresa sortu dute senperen, Euskal Zinema ekoizteko eta banatzeko, egitura berri honen sede eta zmintzatzeko gurekin bi partaide hostiral goizean, Kati Ipoxelu eta Josu Martinez. Petzero saioa Euskal Iratietan, Aztiuntako Petzeroa, Kikoan Ba, ez de... de... de... de... da... problematzea telefona gonaiki. René Erezaget. Petzero saioa hostilalez eguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorziaketa egoietan, igandez eguerdiek aintzin. <hazan> itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta putz, itz Itzeta, itzeta, itzeta, butu! Frentxan gai nagusi ordu honetan berrian uh, Gürtel edo Gürtel hausia hausitegi nazionalak PP zigortu du eta egiaztatu du B bat zuela legez kanpo finantzatzeko. Epaiketaren arabera Gürtel xarea ausatzen zuten enpresari eta PP beraz eskuineko uh, alderriko politikariek egiazko ustelkeria sistema instituzional bat zuten. Pepek errandu, elegitea jarriko ziola beraz erabakiari, berak ez titulako ezagutzen, frogatutzat eman diren gertaerak erak berrian beraz gai nagusi eta sare sozialetan ere imitz komentatua. EHS eta ere Gainagusietan, Edabideetan, EHS eta Nomada antolatu dute ekainaren ogeita behatzitik ustailaren lehenera aurten Euskal Herria Zuzenean festivala iruleku dezberdinetan antolatzen dute Baiguri, Baiona eta Itxasu artean, berrian beraz Gai Nagushi eta beste edabideetan ere kaseta puntu eusen EHZ-eta festivala, Baigori, Baiona eta Itxasun ibiliko da aurten media bazken aldiz tituluan uh, proiektu deialdi bat uh, proposatzen du EHZ-etak ondoko be, ediziori begira, 2000 eta emereziko ediziori begira hitzaba batzu ere begian be eroskik hogeita ha amahirukakots bi milioi euro irabazi ditu bi.000mazazzpian. krisi hasi zenetik lehen aldikotz banaketa tal leosoak mozkinak loxtu ditu, ditu bost mila bosteun milioi euroko salmetak egin zituen jaz, eta zergainttzen begeitama bost milioi euro baino gehiago irabazi eroski pozik. Eta gai hau ere nagusi, nazioarteko gaietan baita berrian ere, Trumpek bertan behera utzidu Kim Jong-unekin egitekoa zen, zuen, bilkura estatu batuetako presidenteak eskutitz baten bidez, errandio, Ipar Iparkoreako lider gorenari, Estela Egokia, orain, elkarrekin biltzea. Zidu ere titulu nagusia da ordu honetan, uh, Trumpek uh, abisatzen nola, beraz, gailur historiko Hori e esistatzen duela. Hey, hey, no! Ekainaren hama seiean mobilizatzera deitzen du bagoazek hau da iparaldeko hitzan den titulua prentsa horrekoaren irudiarekin, ionparot, frederik aramburu txistor, jakesez nal eta unaiparoten baldintzapeko askatasuna eskatzeko manifestazioa bai honan eginen da logatik abiatuko da txaldeko bostetan. Argian bizitzada handiena kanpainaren uh, besegipena beti eh? argian uh, egun ez egun eta horren ez zoren egiten duena Ertzaintzak gogor kolpatu ditu protestanari ziren egitarrak bideoan agertzen den bezala uh, Pusaka eta Joka eta azkenan berdin ere atxiloketak balita izke protestan horren aurka donostian Aizpurgiko presa, bestalde, eta ESA urtegia zaraitzutik esa ura eramaiteko proiektuaren agiskuaz oartarazi dute. Hau da beraz eh, argian, betiren titulu bat, ESA-ko handitzelanek ez dituzte soilik urtegian, behera eh, haien segurtasuna ez baian ikusten duten egitarra kezkatzen, goiko bailaretan ere eragin kalte izan baitezaket. Agieren steht das er schon ab. Eta gutienez, hogeita bost atxilotu Kataluñan urriaren lehenari loturiko makro-operazioan gutienez hogei beraz atxilotu. Hispaniako poliziak atxilotu ditu Kataluñan, La Vanguardia egunkariak alintzinatzen duenez. Prozesu independentistan kolaboratu eta urriaren leheneko erreferenduma finanzatzen laguntzeko malbertsazioa egitea gatik. Pe Zerbiel eta beste hiru hauziperatuak ez dira presoondendegira joanen aukazeta punt euen titulu nagusia, Parisko auzitegiak prokuradoreak eskatutako baino zigor apalagoak egin du dizkie, Peiozerbiel marzlabi eta DidJ Zain Robert Arrigoli einzu zen ere iruta bost urte arteko konenak ezarri dizkie, bainan ez dute berriz ere presoondendegira sartu beharko eta millar azken ere titulu nagusia beraz uh, serbiel afera ez dira beris préchon de guiar dira beris préchon de zudeztekin bukatzeko uh, prentsaitzuli hau hor uh, dene jamezala Trump eta Trump eta Kim Jong-un lehen hori eta bayon asaili lehen aldiz miarritze eta biarritz olympik uh, ba, erugbi do miarritze zaleen arteko gatazka eta elkarritaratzea hor Benoaren o presidentearen augean ala, zudezten, jamezala Ipi hit Bomintorenburuuan gure gomita Xabi erritzaina izango da giza ekonomia solidarioaz bega zuten egunan baitzen Baionako kampusean eta Marga Forgestian kiddean beraz elkarrizketatu hal izan du. Memenu zorrentstan aipatzen genen eta beraz EHS eta horten. Gana zuten ez zela izanen festivalik baina zerbait izango da Ba eta nomada da baiigori eta itssasu artean antolatuak izanen dira hiru egun hirugune desberdintan hiru giro desbernetan haski ondoko egunetan xekiago aurkeztuko dituztenak. Bostetatik zuzenean berazera mesala aurten EHSetan nomada izango da eta beorentxe doegun iragajiduten bezala eta seheta eman emanetuzte ondoko egunetan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Maia murua gurekin, bainan lenik gomitaren uh, tartean, uh, giza ekonomia solidarioaz egin dute egun Baionako kampusean, egun berezibat antolatu dute, eta hor bereziki mugaz gaindiko ikuspegia marga forestie bertan zinen goizean, eta Ebe Xabier itzaina ikerlariarekin ere, egon ahal izan zira. Borgaleko Sianzpo Eskolako ikerlarri zira, baita ere Emil Durkem -em zentroko zuzendari euh, eta ditu zira abistanda gisa ekonomian euh, solidarioan euh, gaukko euh, egunean, euh, gauk bayonan, moderatzaile gise zen entzira, ere Zerg da gisa ekonomia solidarioa, untsa ulertzeko? Bon, Gisartek ekonomian da sektore ekonomiko bat, nahi bauzu edo espagu ekonomiko bat ez dena ez eh, ekonomia publikoan ez eh, ekonomia pribatu klasikoan egan nezazake. Hor direnen pesaketa egiturek eh, egitura pribatuak dira, baina interes oroko garen alde edo eh, ari dira edo eh, interes mutualaren alde eta hortan dira gehienetan atsematen, kooperatibak, elkarteak, fundazioak, langile soziatateak egoaldean eta gisa horretako egiturak bai. Bizkat, bertze ekonomia baten alde edo lan ari direnak. Ez da gaurko fenomeno bat ejango nuke? Na, ez ez bizigera batez iraultza hemen eskoalegiarimugatuz, iraultza intzineko, langile narteko kofradia, korporazio edo horiek ere, Hizkad giz ekonomiaren arba chouak silen, menen uh... Gaurko uh, gizarte ekonomiaren forma modernuak, eran ezake, emredezikaren mende umdarean uh, sortu direla eh? mm -hmm. uh, geienak, eta ituri desberdin batzu izan dituztela, mm -hmm. uh, bai politikoak, bai erliosoak osoak, uh, ara, ituri dezberdin batzu, binan uh, geienetan uh, helburu uh, behtsuarekin, uh, pixka bat uh, uh, elkartasun uh, sare batzu ere emaitea behar, etan ziren uh, uh, kategoria sozial batzu er, uh, eta ere, gero ekonomia garapena ere piskat molde desberdin batetan ere, pentsatzea. Gaur gara ere ikuspegi berezi bat duzuen mugaz gaindikoa dena, hemen baitira Akitania-Begiako, Nafarjoako eta Euskadiko harturadunak, egonomia eh, horretako harturadunak, ez da helburua gaurkoa, piskat ikustaz zeiten den, elkar trukatzea. Bon, Elburu haxtapenean da, eh, universitatean harteko lan baten bultzatzea. Zainta hor, bat du eh, zon behiturte, eh, oartzen girela, mugaz bialditan alditan eh, eh, gai horri buruz eh, lanean ari diren ikerketa zentroak, eta eh, beraz, eh, bat ditugu hareman puntualak, eta ideia ideada bonburratz bat gehiago eh, pux, eh, ahintzinatzea xailortan. Bena, gero gizarte ekonomian gertatzen dena da, Uh, bon, beste sektore bat zuten bezala. Ikerketa egiten dela initz eragileekin. Eta, bai kooperatiba uh, munduko eragileekin, eta gezartekonimia zarduratzen diren uh, erakundeekin ere, eta ordean hortako ditugu piskabat denak uh, gomitatu, ordean hor horren buru uh, egitaraua biziki bete eta pizua da, bainan uh, agian zeit hale uh, pasatzen ari da, edo edo oh, uh, baia eh, argeman horien zendotzeko ideia da ba ere politikaren eta legearen kuadroa uh, eta laguntza ezta bait ezpada hortik heldu hortik uh, sortzen baina berak dituen nolako kuadro batzuk eraipatzeko Hala, goizuntan hasi egira, behaz uh, politika publiko eri buruzko main inguru batekin, eta hor uh, behar izan ditugu lehenik uh, idurizentzitzaukun iduri uh, behar zirela komparatu uh, marko-juridikoak, eh, eta hori uh, itorbengoetxeak uh, geskikoak uh, egindu eta Timotilio Vergeek uh, frantziaren Eta uh, berek erranduten bezala, uh, ez dute politika publikoak sortuko uh, gizarte ekonomiko dinamikarik, eh, gizarteak du sortzen, bainan, alere, uh, badute berean rola edo beren papera politika publikoak ere gizarte ekonomiaren bultzatzeko eta tresna batzuen emaiteko sektore horren garatzeko. Bada gogo bat hori bultzatzeko, erida zekiterango nuke piskat edatzen, no? ekonomia mota hori, berdalagundu hori? No? Zertan da zkenan, hemen hiper galdan edo frantzia mailean? Uh, betiko... Da, baxo, erdi betea edo erdi hutsa, depenitzen du ze behatzen zuen, minan uh, akit, Akitania mailan, hau eztian uh, Akitania errandu uh, naski enplegu mailan, egunetik uh, mairu edo amalau uh, zuela, ordezkatzen zuela gizarte ekonomiak. Uh, gaiten alda gutxi dela gaiten alda iniz dela baina uh, na faruan ikusi dugu gehitzen ari direla enpresak geiago gizarte ekonomia enpresa gehiago sortzen ari direla azken usteutan kishi ekonomikoa frangongtsia jasandutela eh? beste enpresa moter comparatus uh, uh, akitanian ere kooperatiben uh, zenbakiak uh, goiti uh, goiti uh, ari dira azken uh, hamar uh, hamar urte 8 hot, Amara manzturteotan, behaz uh, uh, uh, sektore hori garatzen ari dela eta uh, ez dakit uh, egun batez e, eredu du nagusia bila den uh, niz magoa bainan uh, hasteko uh, bai garratzen ari dela bai. Zerretik onura bat da, zerretik uh, da hori bultzatza. Bon, uh, hori behar ze uh, eragiler bere uh, engaldegin, behinan uh, guk ikusten duguna da, ez gainetik Lugalde ikuspegi batetik, uh, gaur egun uh, Lugalde garapenaren ereduak argunt-arra pentsatuak direla, eh? ez gira gehiago horrein uh, dela uh, oitamar urteko, uh, beroi urtetako uh, garapen eredu klasikoetan, Gero eta geio aipatzen da lgalde transizioa eh? garapena behin ho gehi, dan transizio ekologikoa, transizio soziala, transio kulturala eta eta aur gizarte ekonomiak uh, proposatzen ditu uh, bide batzu, eh? eta elkartasunean oinarriituak direna. Xabi egzaina hemen ikerlaria Marga forestieren mikroan giza ekonomia solidarioa zitz egiten milekerbie. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin euskal irratietan. Gazti filmak enpresa sortu dute senperen, euskal zinema ekoizteko eta banatzeko, egitura berri honen xede eta zmintzatzeko gurekin bi partaide ostiral goizean, Kati Ipoxelio eta Josu Martinez. Go! Oste gunean iso eman kizunean... <tartos> Bra bra metal eta kolektiboa izan enda gure gomita Eka inaren sortzian antuatuko duten konzertua baina baita eriurte osu antzeak Eramaten duten lana haipatuko digute Oste gunean iso eman kizunean ahatxeko bederatzitan Iso Eta itz eta putz emankizunean segitzen dugu. Orain osteguna baita, jadanik, kantuz, kantu, aipatuz, atxaldo maia. Arratxaldean. Bai, jadanik osteguna, eta egean uh, ostirara ere jadanik berantitxea, eta asteburua eta Bai, maiatza eta <laughs> zitegidua denbora Boa, <laughs> eh? <lola>. boa, <laughs> Beste egunean, uh, adinetako jende batzuak erran, erran idatea. Profitazazu demorafite pasten baita, eh? Eta boan, beldo gajitalele hori entzitzeaz. <risa> Ui ama, bo, eta... Zerra nahi nuen? Ez zaitut bateik ustean egea erran, maia... Aldi batentzat... Etortzen da izela eta... Etortzen zarela... Eta itzalpean naho hemen. Uztaritzeko estudietara. Zitakin jazu. Eta hilunean da. Nahizu pistea. Sartzean da, beti usai amezara. Nahi bai piztuko da. Piztu. Ah. Zuber honekin, batztan... <risa> Orta, Ongira, ilunpetan en... agote ere. Ola, obeki. Artako zer nahi orain arte. Hauzak argiago dira orain. Maia, orzira eta biar, kantuzkanto kantu e kizunean ere, zurekin, gomita bat. Edur, bai, bi, bi gomita. Zango ditu. Bai. No? eta hasteuntan atxalean izango gukantuzkantu eta donostiarrak izango dirabiak koban taldean parte hartzen dutenak eta alaba jone eta sarbarekin emintzatuko gara koban talde berria dugu donostiakoa eta beraien lanaz emintzatuko gara berriki plazaratu gaitute lehen lan luzea izango mm -hmm. dugu elektrosuink eta trikitisaren arteko uztarketa bat egiten dutela eskilan berezia Mm. Eta nikuzten merezi dela. Bai, bada lairena asketa ausarta zerbait, ez? Swing trikititisha eh. Eriko? Bai, bai, erranen dugu Lide Hernandok abiatu zuela hau donostian, e, gero oztik bere bakarkako ibilbidea edo proiektua garatu alizan du taldean liar taldearekin ezagutzen duzuena, mm -hmm. eta berak abiaturikoa ba, beste batzuk lekuko hartu, eta gaur egun e, ba, bizirik dirauen talde bat dugu, zazpiki dezosaturikoa, eta... Entzunen duzu, eh? eh maitza, eh, biharko egunarekin hainbat kantu entzungo ditugu, baina gaur ere zergatik ez diskako kantu bat entzungo dugu ikusdeza zuen. Ikuste dagoen eko entzuna duzuela. eh? Bai, bai. Ebe, untsa, kantu batekin agurtzeko zain autatuko zenuke, beraz? Azur eusko utziko nuke, zer nahiagozu. Nekropolia edo panpimpuskatu en fabrika. Uh, nekropolia. Aio, ja. baia, biharko? Gaudi bakar bat ere ez dageri Lehen kolore txuztena errautxeetan gelditu da Lehen bizia zen iri nekropolia down that i don't di da da down down that i don't di da da down Oban biar, maia muro agaren gomita, kantoz kanto eman kizunean txaldeko lauetan, euskal hiratietan. Zetapuz, zebankizuna hortan bukatzen da gaur, eta itzordua irrepikaren asteko Kronika Obenenak, gara denak, entzuten halko baititu siberriz, larun matean atxaldeko, lauetan eta iganan guherdiko berrien ondotik. Anartian, euskalirratiak puntu eusgunean, Kronika, Gomita, Kusaila bezala, aurkitzena alditu zue, egunez segun. Izarriak dira, mm -hmm. lan iten dugu bai. Zeyak euskal iratetan, zanun zha.